Leoš Kýša, důchod. Zarevnajde, zařval František a belhal se ze dveří zpátky na svý místo. Vyvinul rychlost přímo kosmickou, žádný stařecký šourání, jako by mu bylo zase 60. Za chvíli jsem to uslyšel i já, vysoké podpadky klapaly po pseudomramorový podlaze klapy klap v rázným rytmu, který všem říkal tady šéfuji já. František žuchnul do židličky, rychle si nasadil brejle, teda ne svý brejle na dálku ani na čtení, ale brejle počítačový a když carevna vkročila do dveří a udělala poslední svý klap, kterým všem oznámila, že je vládkyni našich životů, tak to vypadalo, že všichni makáme jako přistěhovalce z Ameriky. Naše ruce s myšími implantáty se hejbaly vzduchem, jako bychom byli některý ze tří mušketýrů a zrovna si to rozdávali na kordy s nepřítelem za čest krále, takže to vypadalo, že ve virtuálním prostoru zběsile pracujeme. A František bušel do klávesnice srdnatě a statečně jako datel, a to navzdory artróze a tomu, že měl v počítači místo toho rozdělaného novýho vládního programu puštěný hvězdní války. Tu starou 2D verzi, na kterou se koukal jako úplně malý mimino států, který na nich vyrostl. Posunul jsem si brýle z očí tak, abych viděl i dění v kanceláři a spatřil Carevnu tu ambiciozní mrchu, jak se svýma krutýma očima rozhlíží po naší programátorský ekipě a hledá sebe menší známky flákání, aby nám mohla strhnout něco z platu nebo si alespoň pořádně odplyc zařvat s frustrace, že se její zářná kariéra neubírá takovým směrem, jakým by měla. Její frustraci se nebylo co divit, protože jí sice bylo teprve 50, ale vypadalo to, že jí ujíždí vlak, protože její přímý nadřízený bylo jenom 45 a šuškalo se, že jí čeká další povýšení. Osobně jsem tuhle nechoď s carevnou sdílel, protože takhle mladí lidi podle mě nemají dost zkušeností šéfovat, když jim ještě teče mlíko po bradě. Zkrátka a dobře je to proti přírodě. To náš CEO, tedy hlava naší zatraceně bohatý počítačový firmy, to je jiná. Je mu skoro 107 a roků, takže by si už dávno mohl užívat důchodu, ale on pořád říká, že je na důchod příliš mladý. Parchant. Já už mít stovku, neváhám ani minutu a do důchodu jdu. Teda předčasnýho, do kterého můžete ve stovce. A pak, když je vám 105, tak konečně můžete do řádního důchodu. Prostě nazouci si papuče, koukat na holovizi, číst si romány svého dětství, třeba Harryho Potra, to je klasika, kterou už dneska nikdo nečte, a hlavně nemuset chodit do práce. Frantův táta to byl kabrňák, ten se důchodu dožil. Ten den, co mu bylo 105, poslal carevnu tam, kam si ji přeje poslat každej z nás a konečně s hlavou vstyčenou odkráčel z firmy pryč. Nazul si papuče a druhý den to s ním seklo z toho rozrušení, že je konečně v důchodu. A tohle to si pište, my jsme dopustit nechtěli. Doklepat to a umřít. Ne, my si chtěli toho odpočinku alespoň trochu užít a na tom slavným pohřbu, na který jsme si museli vzít dovolenou, protože nám carevna žádný extra volna z rodinejch ani žádných jiných podle ní pseudodůvodů nedává, jsem vymyslel svůj plán. Když se vám to nelíbí, můžete hezky z teplá kanceláře taky vypadnout a jít makat klopatě jako jiný zatrolený dětci, jako vy, co měli moc kecu a málo makali. Tak přesně tohle nám ta potvora řekla, když jsme chtěli alespoň půl den na ten pohřeb. Čímž to vlastně všechno jenom spustila. O co šlo? O důchodcovskou loterii. Nejsledovanější show na veřejnoprávním kanálu. Žádný pořad nebyl tak sledovaný jako tenhle, protože se losovalo o tu nejlepší možnou cenu. Důchod. Ve slosování byl každý občan, co mu bylo už 80 roků, a každý pátek počítač vylosoval jednoho, který může jít do důchodu. Myslím, že tahle důchodcovská loterie držela celý náš sociální systém vchodu. 105 roků toho se dožít to nebyla žádná sranda ani s tím současným vychytaným zdravotnictvím. No a každý, kdo překročil osmdesátku a šlo na něj pomalu stáří, byl pěkně frustrovaný, že je důchod daleko. Asi tak moc jako carevna, když jí při povýšení přeskočili. Jenže ta loterie, ta držela systém vchodu. Každý z nás v pátek koukal na televizi a doufal, že to bude zrovna on, kdo vyhraje předčasný odchod do důchodu. A takhle jsme přežívali. Zpátku na pátek a doufali, že příští týden už to vyjde. Jenže nevyšlo a v pondělí v práci jsme zlořečili tomu šťastlivci, co mu to vyšlo a přáli mu hezky od srdce jenom to nejhorší. Po pohřební hostině nás pět programátorů z jednoho kanclu zůstalo osamotě ve Františkově domě. Připíjeli jsme slivovicí na památku jeho mrtvého táty, co si důchodu neužil, a rozhodli se, že zkusíme tu loterii zmanipulovat tak, aby počítač místo náhodného jména vybral postupně ta naše. Zabralo nám to všechen volný čas, který jsme si v práci šetřili na koukání na staré filmy a na nějakýho toho šlofíka, ale za půl roku jsme napsali zatraceně dobrý program, který obsahoval naše jména a rodní čísla a hlavně měl ten státní program, na jehož vývoji se ostatně naše firma také kdysi podílela, ovládnout tak, aby je postupně vybral jako vylosovaná. Pak jej stačilo ve skrytím souboru poslat e-mailem na státní zprávu sociálního zabezpečení, která losování zajišťovala a tam už se náš virus postupně prokousal k losovacímu programu. Pokud koukáte na televizi nebo na internetu koukáte i na něco jiného než na porno, tak víte, že se nám to povedlo. Carevna koukala, jak sůva z nudlí, když nás s odstupem několika týdnů počítač vylosoval jako šťastný výherce duchocovský soutěže a ona musela snášet naše nadávky, které jí každý z hrdla adresoval při odchodu. No, nebudu to prodlužovat, protože asi taky každý víte, jak to dopadlo. Měsíc potom všem mě počítač skutečně vylosoval jako novopečeného šťastného penzistu. Chápete to? Měl jsem to štěstí, že zrovna já v pouhých 85. jsem mohl díky důchodcovské loterii zamířit do penze, jenže já už tam jaksi byl. Díky našemu velkolepému podvodu při jeho plánování jsme pozapomněli zařídit, aby počítač naše jména vyřadil. Což on normálně dělal, jenže to by tam díky našemu věrovému programu nemohla být ta naše jména dvakrát. Jenže kdo mohl sakra tušit, že bude mít někdo z nás takový štěstí, že doopravdy vyhraje. Teda v tomto případě to byla spíš zatracená smůla. Ale víte co? Mně to nevadí. S klukama jsme za spiknutí proti republice dostali každý po 40 letech ve vězení. Nádhera. Chápete to? Žádná carevna, žádný zatracený programování a díky pokročilé humanizaci vězeňství útulná čistonka cela pro dva s obsluhou, pravidelným jídlem, televizí a dobře vybavenou vězeňskou knihovnou. Lepší to být ani nemohlo, protože tohle bylo lepší než důchod. A víte co? Jestli se toho důchodu nemůžete dočkat, tak zde fraudujte nějaký prašule nebo někoho pračte lopatou po hlavě a doražte sem za náma. Každý pátek hrajeme mariáš a v sobotu, v sobotu koukáme na starý filmy Oh, oh,